Дупака, тобто кандидат згинався, підпираючи руками на кріслі, і всі в той час присутні в залі били його один раз долоною по сідниці. Найтвердішу руку мав професор Олекса Горбач. Новий ремісник мав вільний вступ до кімнати також і тоді, коли хтось грошовитий приїжджав і справляв гостину. До таких належала група дивізійників з одного табору, яку називали «факірами». Вони, власне, належали до нових капіталістів тіньової економіки. Як казали в нас, пізнати пана по халявах, так їх легко було пізнати за модним одягом і черевиками на трьох підошвах, тобто зробленими із грубого корка. Звичайно, на таких оказіях пригощалися самогоном і закускою, «Привезеними з якогось табору. Я товаришував з ГОГО -ГО, Орестом Слупчинським, карикатуристом із табору військовополонених у Ріміні. І він був дуже розчарований, коли його не прийняли до Академії мистецтв на навчання. Олесь Горбач не марнував ні секунди. Тепер він готувався до захисту докторської праці в УВУ. Вчителював у гімназії в одному таборі і мав наречену галю». Галя походила з Буковини і переїхала до свого нареченого з Геттінгена, де студіювала романські мови. Ми заприятелювали, навіть ходили в кіно, коли Олес був зайнятий. Крім дивізійників, у кімнаті жило кілька інших характерів. Кацетник Гуцул розповідав страшні історії з німецького кацету – концтабору. «Життя було псаварте». Кацетники мордували своїх співтаборян. Наприклад, у ревірі амбулаторії, коли приходили хворі, їх брали на обстеження до іншої кімнати. Казали їм лягати горілиць на підлогу один побіч одного. Згодом підходили два кацетники-санітари з мітлою на довгому дрючку, клали цей дрючок на горла, притискали з двох кінців і так душили пацієнтів. У каменоломні взимку не було на що сісти під час обідньої перерви. Брали за костеніле на морозі тіло, клали на два камені і робили собі вигідну лавку. Трупів було щодня дуже багато. Найбільше вбивали в'язнів українців, тому коли приходив новий кацетник, йому радили подавати свою національність польською, якщо був із Західної України, або російською, якщо був із Великої України. Якщо в'язні намірялися кого позбутися, то в колоні на роботу один ставав позаду призначеної жертви і наступав на дерев'яні підбори її черевиків. Жертва не могла тримати маршового кроку. І Капо – наставник, сам кацентник, нагадував раз і другий, а за третім бив його палицею по голові і забивав. За колоною – В'язні пхали візок, на який підбирали трупи. Деякий час жив у нашій залі інженер чи магістр Пиндус. Він був пов'язаний із американською розвідкою. Коли прибували втікачі з Чехословаччини після комуністичного путчу, він був їм за перекладача. Розповідав, як один чех зголосив, що в стратегічному місці збудовано новий міст – важливий пункт комунікації. «А можеш довести, що це правда?» – запитує в нього Пиндус. мені доводити?» – відповідає Чех. «Хай американець туди поїде і сам перевірить, як мені не вірить». Жило двоє кузенів. Один із них – син офіцера УНР з Варшави, який опинився у Мюнхені з матір'ю. Цінгель його прозивали. Він любив грати в карти – у покер, в якого досить часто грали, якщо збиралася відповідна партія. Цінгель у США був успішним бізнесменом. Молодший Бровінський мріяв стати лікарем і в США закінчив медичні студії. Я часом грав у покер, але зазвичай програвав. Тому надавав перевагу Бриджу, грі англійських лордів, як ми її називали, і якої я навчився в полоні. До нашої зали приводили часом знаних гостей на нічліг, аби перебути якийсь час перед засіданням чи виступом. Так опинився в нашій кімнаті професор Юрій Шерех. Високий, солідний, людина, що вже з першого погляду вирізнялася. Була хтось. Він був літературним критиком і теоретиком. Особливо турбувала його, як стати українській літературі великою. Тобто, як пробити собі шлях у світову літературу. Я любив читати його статті. Говорили, що він – син царського генерала. Якось прийшов до зали поет-неокласик Юрій Клен. Скромна і тиха людина. Не диво, він був хворий і незабаром помер. У той час почали повертатися з СРСР німецькі військовополонені, а між ними були і вояки української дивізії – котрі видавали себе за німців. Один такий поворотець, ночуючи якийсь час у нашій кімнаті, вітався вранці за звичкою: Гутен Морген. Хорунжий артилерії Володимир Яворський замешкав у нашій залі. і Він розповідав цікаві епізоди зі свого життя. Поранений потрапив у полон у боях під бродами і перебував весь полон як німець. Його поранену руку треба було оперувати Коли він лежав на операційному столі Два радянські лікарі, вважаючи, що німець їх не розуміє Голосно турбувались, що в них нема наркозу І мусять пацієнта різати наживо Почувши таку приємну вістку Яворський не втримався і почав стогнати Однак пам'ятав, де він є І стогнав по німецькому Ав-ав «А не по-своєму, ой-ой!» Здивувавшись, один із лікарів каже «Дивний німечисько! Вже зблід і стогне тепер, як ми йому нічого не робимо! А що буде, як почнемо його різати?» Яворський пройшов щасливу операцію